sallallahu aleyhi və alə aleyhi və sahbih və səlləmə təslimən kəsirən ilə yumiddin əmmə bat Əziz müsəlman hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsəh edirəm Əgər Allah s.ə. sizə hidayət veribsə, sizi bu yola yönəldibsə, siz bu yolu seçməsinizsə, yəqin bilməlisiniz ki, ölənə qədər şeytan sizdən əl çəkən deyil. Deyin ki, şeytan, şeytana qulluq eləyənlərdir. Və cənnətə gedən yolda Asan bir yol deyil. Bunu yaqin bilməlisiniz. Cənnətə gedən yol maniyələrlə dolu, taşlı-kəsəhli, kələk ötürlü bir yoldur. Onu da keçməyi Allah s.ə. hər kəsə nəsib eləmir. Yer üzündə yaşayan insanların hər yüz nəfərindən ancaq biri, hər yüz nəfərdən biri o yolu keçib cənnəti qazanacaq. Allahdan da istəyim budur ki, Allah s.ə. bizlərə Başımıza gələn imtihanlara, müsibətlərə səbr edib, dözüb, o yolu keçib cənnəti qazanmağı nəzib eləsin. Bu xüsusda Huca Allah Qur'an-ı buyurur ki, Əm həsibtum ən tədxulul cənnətə və ləmmə yətikum məthəlul ləzina xaləv min qablikum, məsədhumul bəəsəhu və addarra, və zülzülə hətə yəqulə rəsul vəlləzin əmənə məhə wə nəsrullah ələ inə nəsrullah yoxsa siz elə guman edirsiniz ki sizdən əvvəllərinin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən zənnətə girəcəksiniz onların elə xəstəlik üz başlarına elə müsibətlər gəlmiş Elə sarsılmışdırlar ki, hətta Allahın Peyğəmbəri, Allahın Rəsulu və onunla birlikdə olan müəminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Ayağının axırında Allah s.ə. onlara vəd verir, söz verir, buyurur ki, həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. O köməyi sadəcə səbr edib gözləmək lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qismini danlayır. Danlayarkən bu ümməti tələskən ümmət adlandırır. O zaman ki zavabelərindən bir qismi gəlir Resulullah sallallahu yanına verir. Ya Resulullah, bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksən mi? Bizim üçün Allah'a dua eləməyəcəksən mi? Resulullah sallallahu ve sellem baxır onlara və deyir: Sizdən əvvəl imanında sabit qədəm, möhkəm olan elə kişilər var idi ki, onları kafirlər tutub müşarla iki yerə bölər, başlarını dəmir-daraqlarla sümiyə qədər darayar, lakin onları dinindən döndərə bilməzdilər. Sizi isə tələsirsiniz. Tələsmiyin, səbir edin, Allahın gücünü, qüdrətini görəcəksiniz. Allah subhanahu wa ta'ala cənnəti yaradır və cənnətin içində cənnətliklər üçün naz neymətlər yaradır. Sonra Cəbrəl ə.s. çağırır hüzuruna, deyir, get, bax, gör, nə cür cənnət və cənnətliklər üçün nə cür neymətlər hazırlamışam. Cəbrəl ə.s. gəlir, baxır, qayıdır Rəbbinin hüzuruna, deyir, Sənin izzətinə and olsun, ya Rəb. Hər kəs ora düşməyə can atacaq. Hər kəs cənnətə gedən yolu tutub getməyə can atacaq. Bir müddət keçir, Allah s.ə.v. cənnətin ətrafına çətinliklər, maniyələr yaradır. Yenə Cəbrəl ə.s. sağırır, deyir, get, bax göründi, nə yaratmışam. Cəbrəl ə.s. gedir, qayıdır, deyir, Sənin izzətinə and olsun, yarəm. Çətin ora kimsə düşə. Mələk təbii ki, öz arşını ilə ölçür. Mələklər o yolu keçə bilməz. Bayaq dedim, Allah s.ə. kimə müvəffəqiyyət verirsə, ancaq o kimsələr o çətin iləri keçib cənnəti qazanacaqlar. Bu gün mən sizə elə bir bəndə haqda danışacaq Onun başına gələn müsibətlər haqda danışacaqam ki, hər zaman o müsibətləri gözünüzün qabağına gətirəsiniz və öz həyatınıza şükür edəsiniz, təsəllit tapasınız Çünki başınıza nə qədər müsibət gəlsə, nə cür imtihan olunsanız ona çata bilməyəcəksiniz. Onun imtihanı qədərsin, imtihanınız olmayacaq. O da kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ve sellem hələ ana bətnində ikən atası vəfat edir. Dünyaya geldikdən bir neçəyə sonra anası vəfat edir. Demək, bu insan necə böyüyür? Yetim kimi. Allah s.a. də Quran-ı kərimdə sonralar onun yadına salır. Ələmiyyəcid qə yetimən fəəəvə O, səni yetim ikən sığınacaq vermədi mi? Babası saxlayır, bir müddətdən sonra babası da vəfat edir, sonra əmisinin himayəsini keçir. 40 il Allah subhanətələ bu adamı nümunəvi bir insan kimi yetişdirir, pozğun bir cəmiyyətin arasında. Bu adam nə yalan danışır, nə əmanətə xəyanət edir, nə pis işlər görür, nə qumar oynayır, nə uğurluq edir, nə adam öldürür. Ancaq nümunəvi bir insan kimi yetişir, nəhayət 40 yaşındaykən Allah subhanətələ, Onun yanına mələk göndərir. Ona peyğəmbərliyi verir. İlk ayələri nazil edir. ələk surəsinin 5 ayəsini. Və bu ayələrlə evinə qayıdır. Başına gələnləri Xədizə radiyalların həyə danışır. Xədizə radiyalların həyə də onu aparır. Əmüsü oğlu, Varaqə bini nəvfəli yanına. Varaqə bini nəvfəl ona. Görün, nə deyir? Deyir, sənin yanına gələn, Musanın yanına gəlmiş, bir zaman Musanın yanına gəlmiş, sirrin sahibidir, yani Cəbrəl eləyə Sonra yolun nə deyir? Dikqət edin, bir kaş qovmün səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydım, gənc olaydın sənə kömək edəydim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də təəccüblə soruşur ki, məhər onlar məni qovacaqlar, İnanabilmir, 40 il bu adam insanlara ancaq yaxşılıq edib, əmanəti gətirib buna həval edirdilər. Bilirdilər ki, bu xəyanət edən deyil. Mübahisələri düşdükdə, o qaradaşın üzərindəki mübahisə düşür, kim götürüb onu yerinə qoysun? Kimi çağırırlar mübahisəni ələ eləməyə? Məhəməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bu cür adam özü-özünə fikirləşir ki, niyə axı gözünün məni qoxsun, niyə axı mənə qarşı çıxsın? Niyə mənə nifrət eləsin? Qovara qəbininə cavabını verir. Deyir, sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən elə bir kişi olmuyub ki, qövmü onunla ədavət aparmasın. Bu nə deməkdir, qardaşlar? Tək Allahlığı yayan, tövhidi yayan elə bir insan yoxdur ki, ən yaxınları belə ona qarşı çıxmış olmasın. Bunu qulağınızda sırqə edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ayə nazil olun. Və əndir, Ən yaxın qohumlarını qorxud. Yəni, birinci onları dəvət et. Birinci onlardan başla. O da arxa ki, qohumları ona arxa çıxacaq, onu dəstəkləyəcək. Qohumlarını yığır Səfadağının yanına, qalxır Səfadağının üstünə və onlara çağırır, deyir, Ey adi oğulları, ey fəhər oğulları, əgər mən sizə desəm ki, filan vadidə bir dəstə atlı üstünüzə gəlməyə hazırlaşır. Mənə inanarsınızmı? Deyirlər, əlbəttə inanaraq. İndiyə qədər səndən yalan eşitməmişik. Dikqət edin, insanların əqidəsi, sözü nə cür dəyişir? İnsan nə cür dəyişidir bir anda? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyəndə ki, mən sizi Allahın əzabı ilə qorxudan bir Peyğəmbərəm, hamısının ağzı, gözü büzülür, Sifəti dəyişilir, hətta doğma əmrisi əbuləhəb ölüm olsun sənə. Buna görə bizi bura yığmısan deyir. Dikqət edin, ən yaxınları ona qarşı çıxır. O, birilərindən nə göz deyirsən? O, birləri eşidəndə ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm tək Allahlığı yayır, onların illər boyu qurduğu o bütbərəsli əqidəsini altüst edə bilər. Əvvəl-əvvəl onu şirinləşdirmək yolu ilə yoldan çıxarmaq istəyirlər. Həmişə belə olur. Neçə-nəcə qardaşlarımız, bazılarımız var ki, dünya malı onları yoldan çıxarıb azdırıb. Əvvəl-əvvə şirinləşdirmək yolu ilə. Ona var dövlət, şan şöhrət, qadın, vəzifə. Hətta bir gün biz sənin Allah ibadət edək Bir gün sən bizim tanrılara, gün aşırı, bir gün biz sənin Allahına ibadət edək, bir gün sən bizim tanrılara deyət təklif edirlər. Lakin Rasulullah s.ə.v onların təklifini qəbul eləmir, razılaşmır. Müşriklər təhqirə əl atırlar. Peyğəmbər s.ə.v yalancı olduğunu, sehirbaz, kahin, məcnun, şair, hətta səmbur, yəni zəlil, canha sonsuz ittiham edirlər. Bu sözlərlə onu alçatmağa çalışırlar ki, insanların gözündən salsınlar. Üzünə gəlib tüfürlər. Başına zibil atırlar. Bütün bunları edirlər ki, cəmiyyətdə onu alçatsınlar, yanındakı 5-6 sahabəsi ilə bir yerdə məhv olub geçsin. Lakin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu yolda sabit qədəm olur. Səbr edir. Allahın köməyini gözləyir. Bir müddət keçir, daha doğrusu 10 il keçir, ona himayədarlıq edən əmisi vəfat edir. Arxayda ona. Həmin il ömrü boyana sadiq qalmış, əziz, həyat yoldaşı Xədicə radiyallahu da vəfat edir. Həmin ili sahabələr hüzün ilə adlandırırlar. İki himayədar vəfat edir, ondan sonra müşriklərin əl qolu açılır. Müşriklər artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət verməkdən çəkinmirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Kəbənin yanında namaz qılarkən, Uqbə ibn-i Əb-i Muid gəlir, paltarının ətəyi ilə başlayır onu boğmağa. Hansı birinizi namazdaykən kimsə gəlib boğub öldürməyə çalışıb? Şükürlər olsun ki, namazımızı rahat qıla bilirik. Peygamber sallallahu əleyhi Kəbənin yanında rahat namazını qıla bilmir. Adamı öldürmək istəyirlər. Əbəqər rəziyallahu cənhu gəlir Ukbə ibn Müəti. Ukbə ibn Əbi kənara və deyir: "Allah təkdir dediyinə görə, Rəbbim Allahdır dediyinə görə adamı öldürəcəksiniz?" Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və Kəbənin yanında namaz qılarkən Abu Cəhəl yanındakı cahillərə müraciət edir. Deyir, hansı biriniz gedib dünən kəsilmiş dişi dəvənin qarnından çıxan balanın döl qişasını, yəni üstündə olan umurdar pərdəni götürüb gətirib Məhəmmədin belinə qoya bilər. Aralarından ən azğını gedir, onu gətirir, Peyğəmbər salı sələm namazdaykən onun belinə qoyur. Səzdədəyikən Onun belinə qoyur. Sahabələr də heç biri cürət edib yaxınlaşmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kömək edə bilmirlər. Müşriklərin sayı həddən artıq çox idi. Fatime rədiyallahu anha gəlir. Gəlir. Peyğəmbər sallallahu belindən onu təmizləyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm namazını tamamlayır. Əllərini qaldırır və dua edir. "Ey Allahım, Qureyşin cəzasını ver. Sonra başlayır ad-bad dua eləməyə. Allahım, Əbu Cəhlin, Utbə İbni Rabiənin, Şeybə İbni Rabiənin, Valid İbni Utbənin, Umeyyə İbni Xaləfin və Uqbə İbni Əbi Muayyidin cəzasını ver. Altınəfərin adını ad-bad çəkib onlara bəddua eləyir. İbni Məsud radiyallahu anhına deyir ki, bu dua müşriklərə ağır gəldi. Onlar bilirdilər ki, bu cür adamın, bu cür səmimi insanın bu cür yerdə elədiyi dua qəbul olacaq və bilirdilər ki, başlarına bir müsibət gələcək. Amma nə vaxt, bilmirdilər. Ondan bir xəbər edilər. Allah s.ə. 6-sını da bir yerə yığır, altısına da eyni göyündə məhv olmağı nəsib edir. Bədir döyüşündə müsəlmanlar onların 6-sını da qətlə yetirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qureşlərdən əlini üzr, üst tutur taifə, ki, bəlkə taiflilər onun dəvətini qəbul elədir. Taiflilər onu qureşlərdən də betər günə qoyur. Balacadan böyüyə qədər daşqalaq eləyib onu qoğurlar. Taifdən üz gözündən, ayaqlarından qan axa-axa çıxarkən Zəbrəl eləyə salam gəlir. Gəlir, göstərir ona mələyi. Deyir ki, ya Rasulullah, bu dağlar mələkidir. Əmr elə, bu iki dağı bu tayfanın başına çevirsin. Onları yer üzündən silsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yox deyir. Ola bilsin ki, onların belindən tək Allaha ibadət edən insanlar gəlsin. Dükkət edirsinizmi? O, birlərinə dua elədi, amma bunlara rəhm elədi. Niyə? O birilər bilərəkdən insanları ona qarşı qaldırırdı. Və biz də əllərimizi qaldırıb deyirik, Allahım, kimlər ki, həqiqəti bilə-bilə insanları müsəlmanlara qarşı qaldırır, müsəlmanlara alçatmağa çalışır, müsəlmanlara zülm edir, Allahım onların ləhnət et onların cəzasını tezli ilə verir. Amma kimlər ki, taiflilər kimi cahildirlər, sadəcə huya gedirlər, Onlara hidayət ver, onlara rəhmət. Rasulullah s.a.v. Hicrət etməmişdən əvvəl başına yenə bir bəla gəlir. Müsibətə baxın. Evində ikən adam xəbər tutur ki, bayırda 50-ə yaxın gənc əlində qılınç onu gözləyir. Evini mühasirəyə alıblar ki, onu öldürsünlər. Hicrət edə bilməsin. Lakin Allah s.a.v. onu nə cür qoruduğu hamınıza məlumdur. Allah onu qoruyur. Heç nə edə bilmirlər. Mədinəyə gəlir, Mədinədə onu zəhərliyirlər ki, öldürsünlər, bu dəvətə son qoyulsun. Yenə heç nə edə bilmirlər. Zəhər ona təsir eləmir. Allah onu qoruyur. Öldürmür onu zəhər. Seyirlirlər, bəlkə seyir vasitəsində ona nəsə eləsinlər? Yenə Allah onu qoruyur. Bir neçə ay xəstə yatır, Sonra isə Allah s.ə.v. o sehri ondan uzaq edir. Amma bütün bunlar bəla idi, müsibət idi. Peyğəmbər s.ə.v. bunlara dözürdü. Mədinədə ikən zövcəsini zinada ittiham edirlər. Hansı birinizin zövcəsini kimsə zinada ittiham edir? Əgər edərsə, ne edərsiniz? Onu cəzalandırarsınız. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. əlatsız qalır. Çünki ittiham edən münafiqlər idi, Səhabə adı altında gizlənən münafiqlər Əgər səhabələr Onları cəzalandırsaydı Öldürsəydi, kənardan baxanlar Deyəcəkdir ki, Məhəmmədin Səhabələri bir-birini qırır Odur ki, izin vermir Səbr edir, gözləyir ki Allah s.ə. özü O qadına bəraət qazandırsın Allah s.ə. də Nuh surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayəsinə qədər Bəraət <coughs> ayələrini nazil edir Və o qadını təmizə çıxarır O qadını təmizə çıxarandan sonra kimsə o qadına dil uzatsa, vallahi ki, kafirdir. Çünki Allahın ayələrinə qarşı çıxır. Allah ona təmiz qadın kimi vəsvedir Quran-ı kərimdə, kimsə onu əgər zinada ittiham eləsə, kafir sayılır. Növbəti, müsibəti deməmişdən əvvəl sizə sual vermək istəyirəm. Sualın cavabını vermək önəmli deyil. Cavabını verməsəz, dolar. Hansı birinizin övladı vəfat edib? Aranızda övladın itirən varsa, o övlad itkisini yaxşı başa düşür ki, bu nə deməkdir? Ömrü boyu onun qəlbində olacaq. Elə deyil, elə deyil. Bir övladını itirən. Bəs ikisini itirsə idi necə? Üçünü itirsə idi necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ata olaraq sağlıqındaykən altı övladını öz əli ilə dəfn edir. Bu, bilirsiniz, nə deməkdir? Abdullah ilə qasım Məkkədə, o, birilərini isə Mədinədə. Zeynəb, Umuqürsüm, Rüqiyyə bir neçə ayın ərzində vəfat edir. Üçü də. Və sonuncu, iki yaşında olan İbrahim, oğlu İbrahim, qızdırmanın içində ikən Rəsullullah s.ə.v. körpəni qucaqlayır, bağrına basır və deyir, gözlər yaşla dolur, gəlb kədərlənir. Biz Rəbbimizin razı qaldığı sözlərdən başqa söz demərik. İnnə lilləhi və innə iləhi raciun. Biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın üzruna da qayıdacaq. Səni itirməyimizə isə çox kədərlənirik, ey İbrahim diqqət edirsiniz, bu nə cür müsibətdir? Buna dözmək hər adamın işi deyil. Və ya başqa bir sual verim sizə. Aramızdan əgər hansı bir qardaşı itirsək, sabahlar əlbəttə ki, hamımız onun dəfində iştirak edəcək, kimisi elə dəfində ikən kövrəlib ağlayacaq, kimisi sonradan onu yadına salacaq, kövrələcək axır ki, hamıya bu təxd pis təsir edəcək. Qardaşı itirmiş qəfat edib. Bir nəfəri itirsəy yer. İki nəfəri itirsəy Üç qardaşımızı itirsək necə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Uhud döyüşündə 70 sahabəsini birdən itirir. 70 əzizini birdən itirir. Onların arasında Həmzə ibn Əbilədl, Musab ibn Umeyr, Abdullah ibn Cəhş, Hənzələ və digərləri var idi. 70 sahabəni birdən itirir. Bu, müddəhşət bir müsübətdir. Buna səbr eləmək hər adamın işi deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v. bizim üçün nümunədir. Onun başına gələnləri fikirləşib, təsəvvür edib, öz başımıza gələnlərə səbr etmək və təsəllit atmaq üçün. Həmsinin muatə döyüşündə orada da neçə-neçə sahabəsi nitirir və o sahabələrdən üç əziz sahabəsi Zeyd ibn-i Hərisə, oğulluğa götürdüyü Zeyd ibn-i Hərisə, ibn-i Talib, əmsi oğlu, ən çox onu oxşayan sahabə və bir də Abdullah ibn-i Rabahə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyat tərzinə baxaq. Nə yaşayırdı bu adam? Günlərlə ac qalırdı. Yollaşı deyir ki, ömrü boyu bu adam buğda çörəyindən doyunca yemədi. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? <coughs> Günlərlə qarına daş bağlayırdı ki, azlığı hiss eləməsin. Hərdən, azından sahabələri ilə bir yerdə yarpaq yiyirdi, arxacın yarpağını, ki, azından ölməsin. Bir qap südlə bir neçə nəfər Kifayətlənirdi Bir neçə xurma ilə yenə bir neçə nəfər kifayətlənirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin evinə Qadın gəlir Yanında da iki qız uşağı Ayşə radiyallahu anh çıxarır ona Üç ədəd xurma verir Dikqət edirsinizmi? Bu hadisələr Mədinədə baş verir Mədinədə Mədinədə ikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin Yeməyə bir şey yox idi 3 ədəd xurma, Allahın Rəsullunun evində cəmi üç ədəd xurma. Bu, birisiniz nə deməkdir? Qonağa gəlir, zövcələrinin hər birinin evinə göndərir ki, qonağa yemək gətirsin, xidmətçi qayıdır, hər dəfə qayıdır, deyir, evdə sudan başqa bir şey yoxdur. Və Urva ibn-i Zübeyr, Ayşə radiyalların adına soruşanda ki, Nə yiyirdiniz, nə içirdiniz? Ayşə radiyalarına deyir ki, aylarla evimizdə qazan asılmırdı. Yediyimiz də ancaq xurma və su idi. Bizlər yemək yiyəndə fikirləşirik ki, dünən ət Bu bugün toyuq yiyək, sabah balıq yiyək, birisi gün başqa bir şey yiyək ki, eyni şey bizi bezdirməsin. Ancaq o adamlar istəsəkdə o naz nimətləri tapa bilmirdilər. Bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallali və sələmin yanına, bir ya rəsullu, bir libasta namaz qıla bilərəm mi? O da təəccüblə soruşur, məyər aranızda iki libası olanı varmı? Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Sahabələrin cəmi bir libası var idi. Bəzilərin ümumiyyətlə libası yox idi, ancaq fitəsi var idi. Nusab ibn-Umeyr kimi, radiyallahu anh, vəfat edəndə heç kəfən də tapılmır ona. Öz fitəsi ilə dəfn olmur. Bəziləri isə o fitəni yarı bölürdü ki, qardaşı libassız qalmasın. Və fitə o qədər qısa olurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadınlara əmr edirdi ki, səzdə etdikdə, kişilər səzdədən qalxdıqda onlar dərhal qalxmasınlar. Kişilər səzdədən qalxandan sonra qalxsınlar. Niyə? Niyə? kişilərin arxadan övrət yerini görə bilərdilər. O fitəninin qısa olduğundan təsəvvür edirsizmi? Yəni o cür nə yaşamaq olar mı bir fitə ilə? Yetim gəlir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əyninə libas istəyir, o da göndərir onu Əbu Bəkr radiyallahu anhu yanına. Niyə? Niyə bütün işlərdə öndə olmağı istəyən birinci xeyirxahlığı özü edən Peyğəmbər sallallahu bu dəfə yetimi göndərərəb Bakır Əqriyanı. Çünki özünün cəmi bir libası var idi. Bir libası. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin evinə baxın. Evi adi gildən idi. Tavanı da xurma ağacının budaqlarından və yarpaqlarından ibarət bir tavan idi. Yer də torpaq idi. Adi torpaq üstündə də bir həsir Peyğəmbər s.ə.v həsrinin üstündə yatıb, oturub, durardı. Və evinin genişliyi bu arədə həyat oğulaşı deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v uzananda ayağı az qalırdı bu divara çatsın, başı az qalırdı o divara çatsın. Təsəvvür edirsinizmə onun evinin darıskallığını? Namaz qalanda parmağı ilə ayağıma toxundurardı ki, ayağımı yığım, Səcdə edə bilsin. Təsəvvür edirsiniz mi onun darəs qallığını? Evinin. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bir dəfə girir Peyğəmbər s.ə.v. yanına, evə baxır, daha doğrusu hücrəyə, balaca hücrəyə baxır və başlayır ağlamağa. Baxır ki, hücrədə heç nə yoxdur. Bir qapsudur, yerdə bir həsir, bir də dəri. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Niyə ağlıyırsan? Deyir, niyə ağlamayın? Axı, mən görürəm, sən Allahın ən əziz bəndəsi bu cür acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsan. Ancaq Rum və Fars imperatorları saraylarda, caht-calal içində yaşayırlar. Peyğambər sallallahu aleyhi ve sellem ona elə bir söz deyir ki, bu ümmətə bəs eləyir o söz. Bu ümmət o sözlə yaşasa, cənnətini qazanacaq. Bir istəmirsən ki, dünya onların, axirət isə bizim olsun. Həqiqətən də, onlara ancaq dünya qaldı. Dünya da heç kəsə qalmır. Gəldi, gedərdi. Hano <coughs> imperatorlar. O imperatorlar barədə kim danışır? Kim onları yad edir? Yad edəndə məğər onlara bir rəhmet oxuyurmu? Onların qəbrini ziyarət etdikdə ona bir rəhmet oxuyur. Ya onu bir yada salam var? Yoxdur. Gəldi, getdi. Ancaq Rasulullah s.a.v-in adı hər yerdə çəkilir və hər çəkildikdə ona salavat oxunur. Peyğəmbər s.a.v-in qəbrini yanından keçib ona salam verənlər öz xoşları ilə onu eləyir. Hər il həd ziyarətində əgər 5 milyon adam gedirsə, bu 5 milyonu heç kəs məcbur eləmir ki, gedib Peyğəmbər s.a.v-in qəbrinin yanından keçib ona salam versin, ona Salavat oxusun. Hamı söz xoşu idən edir. Belə bir insan göstərə bilərsiniz ki, ona bu cür hörmət olunsun. Və ya o dahiləri ucaqmaq üçün insanlar nə edirlər? Tarix boyu belə olub. Firo onlardan bu tərəfə qədər. O dahiləri ucaqmaq üçün, insanlara sevdirmək üçün onlara heykəl qoyulur. Onların şəkilləri asılır hər yerdən. Onların şuarları insanlara göz qabağına qoyulur ki, şuarlarını görsünlər lövhələrin üzərində. Onların adları verilir küçələrə və s. və s. yerlərə. Bu, o məqsədlə ki, o adamlar sevdirilsin. Amma nə qədər? Nə qədər ki, Allah bunu istəyir. Vaxtı çatanda Allah s.ə. o insanı alçaldır və insanlar özünə yeni bir ideal axtarmağa başlayır. Amma Məhəmməz s.ə.v. nə bir heykəli var, nə bir şəkli var, əksər yerlərdə də onun təbliğatı aparılmasına qadağa qoyulur. Buna baxmayaraq, Peyğəmbər salı sələm Allah tələ ucaldır, uzaqmır. Bütün dünya onu tanıyır, tanımır. Əksəriyyət onu sevir, sevmir. Əhsən. Məntiqlə fikirləşin. Əgər dünyada olan media, telekanallar, radyo və s. və s. Bunların arasından bir neçəsi məhşur telekanallar əgər hansısa bir ölkəni pistəsə, desə ki, o ölkənin quşlarında qrip var, Xeyarda virus var, filan şeydə, filan şey var. O ölkəni çöktürər, çöktürməz. İqtisadiyyətini xələl gətirər, gətirməz. Bütün ölkələr ona qarşı qaldırar, qaldırmaz. Dünyanın bütün telekanalları, radyo kanalları, jurnal, qədəd, hamısı, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi dinin əleyhinə danışır, danışmır. Nəsə eləyə bilir? Yox. Əksinə reaksiya verir. Əksinə insanlar bu dinlə maraqlanır və bu din surətlə yayılır. Bu da Allahın gücünü və qüdurətini göstərir. Odur ki, qardaşlarım, başınıza bir müsibət gəldikdə buna kədərlənməyin. Sahabələr nə cür özünü aparıbsa özünüzü elə aparaq. Peyğəmbər s.ə.v onları o cür tərbiyələndirmişdi. Onları elə tərbiyə vermişdi ki, onların başına bir müsibət gəldikdə onlar sevinirdilər. Nə vaxt soruşurdun yəni bir-birlərindən nə vaxt xalay-val tuturdular, həmişə şükür edirdilər. Allahın onlara neymət verəndə də şükür edirdilər, verdiyi neymət onların əlindən alanda da şükür edirdilər, istədiklərini Allah onlara verməyəndə də şükür edirdilər, hər zaman. Və sevinirdilər ki, Allah onları imtihana çəkər. Niyə sevinirdilər? Kənardan baxan adama qəribə gələcək, bunun başına müzubət gəlib. Bu adam sevinir, Bu, baş xarab olub bunun. Ancaq, diqqət edin, sahaba ona görə sevinirdi ki, yəqin bilirdi ki, Allah onları sevir deyə tez-tez yada salır, imtihana səyir. Yəqin bilirdi ki, onlar peyğəmbərlərə oxşayırlar deyə imtihanları da getdikcə artır, iman artdıqca imtihan da artmalıdır. Yəqin bilirdilər ki, bu imtihanların hamısı onların günahları üçün kəffarədir. Ayağına bir tikən batsa belə sənin günahının silinməsinə kəfvarədir və savab qazanmağın üçün vasitədir, səbəbdir. Və yəqin bilirdilər ki, bu imtihanlardan sonra Allah s.ə.v. onlara yollar açacaq. Yollar, bir dənə yol yox. Yollar. zəmi 19 il səbirlədilər. Əvvəlcə onlara Məkkənin fətini, sonra bütün Ərəb Yarmadasının fətini sonra böyük imperiyaların fəthini, sonra qüçsün azad olunmasını, sonra da bütün dünyayı meydan oxudular. Səbr elədilər, Allahın dinini yaşadılar, Allahdan layiqincə qoxdular, Allah da onlara onu nəsib elədi. Başlarına da müsibət gələndə nə deyirdilər? İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Allahum məcuran fi musibətinə və xliflənə xayran minhə. Biz Allah üçün yaşayırıq, Və Allahın üzruna da qaydacaq. Allahım, başımıza gələn müsibətə səbirlədiyimizə görə bizim mükafatımızı, sababımızı ver və bizə bundan da xeyirlisini nəzib et. <Sessizlik> Müsibət dözülməz olarsa, onun da duasını Peyğəqəmbər sallallarə və sələm onlara öyrətmişdir. Deyək ki, bezmirsən həyatdan, elə vəziyyəti gətirib sənə çıxarıblar ki, ölmək istəyirsən. Dua elə. Peyğəqəmbər sallallarə və sələmin öyrətdiyi duanı Allahumma ahini <coughs> in kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li Allahum yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşat ölümüm xeyirlidirsə mənim zanım. Bu duanı da öyrətmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi Sahabələrin başına gələn müsibətlərə sahabələr sevinərdilər, lakin onların başına elə bir müsibət gəldi ki Onlar nəinki sevinmək, ömrü boyu bu dərddən ayrıla bilmədilər. Ömrü boyu onun dərdini çəkdilər, qəm qüsusə içində oldu da. Nə idi o müsibət? Peyğəmbər s.a.v-in və vəfatı. Hətta vəfatından əvvəl artıq onları hiss eləmişdilər ki, bu vəfat edəcək. Qida xütbəsi. Verərkən hamı sağlayır. Başa düşür ki, Peyğəmbər s.a.v-in vəfat edəcək. Nəsr surəsi. Nazil olarkən, Əvvəlcə bu bakır, sonra da digər səhabələr başa düşür ki, bu artıq İslamın təbliğatının sonudur. Təbliğat sona yetişir, demək Peyğəqəmbər s.ə.v. onların arasından gedəcək və hamısı başlayır ağlamağa. Tək-tək səhabələr, məsələn, Muazibin Cəbələ, radiyallahu anhını, Peyğəqəmbər s.ə.v. göndərir Yəmənə, onu mindirir atına, kömək eləyir ki, atına binsin, atının ipindən tutur və Mədinənin çıxacaqına qədər onu yola salır. Muaza da bu qəribə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. heç çox belə şey eləməyin. Mən kiməm Məni atıma minməyə kömək elədi. Mədinənin çıxacağına qədər yola salır və sonda da dirək Muaz, mən səni Allah xatirinə sevirəm. Muaz dözmür, baş dirə ağlamağa. Başa düşür ki, qaydanda artıq Rasulullah s.ə.v. görməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v. görməyən sahabələr, daha doğrusu, tabinlər, onlardan sonra gələnlər, Onu o qədər çox istəyirdilər, indikilər onlara tay bərabər ola bilməz. Onun adı çəkiləndə salavat oxuyurdular, onun hədisini danışanda hamı sakit oturub, necə ki, baxın, siz Allah hamınızdan razı olsun, sakit Peyğəmbər s.ə.v.in barəsində deyilənlərə qulaq asırsınız. Təəssüf ki, elə məclislər var ki, orada Peyğəmbər s.ə.v.lə danışırsan, Özlərini qardaş, müsəlman hesab eləyən insanlar laqqırtı vurur. Peygamber səv hədisini qulaq ardına verir. Özünü müsəlman hesab edir. Dikqət edin. Malik ibnənəs hədis danışır. Hədis də uzun hədis olur. Hədisin ortasına çatanda əqirəb onu sanızır. Hədisi dayandırmır. Axıra qədər danışır, sonra ha huşunu itirir. Halsız vəziyyətdə yıxılır yerə. Buxari, rəhimə Allah, hədis danışır. Hədisin yarısında ağrı onu bir neçə dəfə saldırır. Dayandırmır hədisi. Axıra qədər danışır. Və sonda bir gözəl hədisi də deyəcəm. Onunla da bu söhbətini tamamlayıram. Məhşur hədisdir. Hamınız bu hədisi dəfələrlə neşətmişsiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kötüyün üstündə dayanıb xütbə verirdi sahabələrinə. Bir gün onun üçün minbər düzətdilər. Minbər. Və Rasulullah s.ə.v. minbərə qalxıb xütbə verməyə başladıqda kötü, kötü, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Mütavatir hədisdir. O xütbədə iştirak edən sahabələrin hamısı bunun şahidi olub, kötüyün ağlamağını eşidib. Və Rasulullah s.ə.v. minbərdən inir bəni yarımçılıq kəsir, minbərdən inir, kötüyü qızaqlayır. Kötüyü səsini kəsir. Sahabə deyir ki, əgər Peyğəqəmbər salı sələm onu qızaqlamasaydı, kötü qiyamətə qədər ağlayacaqdı. Həsan-ül Basr rahimə Allah hər dəfə bu hədisi danışanda ağlaya-ağlaya bu hədisi danışır və sonda deyir, kötü bu ayrılığa dözməyib ağladı. Siz, ey müsəlmanlar, Kötük qədər Peyğəmbərinizi sevməyəcəksinizmi? Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə.v bizlərə Peyğəmbər hə. səv yolunu tutub getməyi, onun kimi müsibətlərə səbr etməyi, axıra kimi möminliyimizdə qalmağı, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə bərabər Allahın kölcəsi altında, Peyğəmbər hə. s.ə.v-in xovuzunun ətrafında həşr olunmağı və onlarla bərabər cənnətə daxil olmağa nəsib eləsən. Subhanak Allahumma wa bihamdik eşhedü en la ilaha illa entə estağfirukə.